Michel Poiz, egun hona? Egun hona. Arabeaz, uh, munduko txapelketa abiatuko Barcelonaan, nahi nuke jakin, eh? ze uh, intentsiorekin uh, joanen, joanen diren emengo pilotariak ba, eta Frantziako selekzioarekin joan direnak, lehinik, prestaketa aldetik, nola pasatu da, noiz hasi zirezte suseen uh, mundial horren prestatzen? Beh, asikira, jadenik nola uh, urte bat, guti gura bera, eta bon, denak, denak prest da, eta hoai uh, Pilotariek nahi, nahi luzke behaz sartu uh, kentsetan eta oai, uh, askifite behaz uh, nahi oso ambienta goituk, goitituko da. Bon, dena prez gira, ikusko dugu, nola, nola gertat, gertatzen den. Mainan, uh, bon, konfiantsarekin egin egiten gira hartat. Errandu zu urte bat prestaketa, zertan uh, lan egiten da abeletziki, zertan landu behar da, kaso urtean? Denetan, denetan. Uh, analetik, uh, buruaren atletik uh, gero çaplekitaren uh, atletikita eta entrenamentuaren atletikita beraz bakoitzak entrenadore egiten egin behitenduzte bezien hienen giroa eta bon, uh, uh, hienen programa eta voilà uh, egiten da eta uh, orain uh, bon badugu ekipa honbat berdugu errentza iretu erre senta dola la urte mexicane E etzen ein, ein, ein, ein ageri, ein, ein eta maizza etzen egin ageri, egin honak, eta horren Barzelaunanat ahioetan gira, konfiianzarekin eta ambizio bat ekin. Ambizio aipatzen duzu, baina, chifreak nahi ditut, zenbat medaila nahi ditut zue, urtsetut, berdiren, gutienez, sei uresko, seilekzioan harteko, txapeldun handia haiz daiteko. Bai, uh, edo gehiago ez dakit ikusiko dugu, eh? uste dut, uh, bost, bost medaila, urrezko medaila, uh, normalki uh, nahusitzen, nahusitzen da Kalkulak egiteko, uh, bon, denetan, denetan presgira, zerbait egiteko. Uh, denetan presgira zerbait egiteko, baitugu uh, eskuskan, uh, nesketan, zestapuntan, palakortan, pa, pa, laguzko paletan, Bai esker bai, uh, bai trinketean uh, eta eta ere sorpresa batzu ke senako ere uh, eskuskan, jukan oi ere uh, motikoetan buruz bruka badugu zerbait egiteko bon gira, denen artian presgira zerbait egiteko eta eta ikusiko du egia da ora jaxtala ere trinketea izan dela frantsiaku selekzioaren uh, gaitasun handienetariko bat edo berezitasun nagusienetariko bat, uste duzu bai horretan ezkerparetan medailak ekartzen aldirela edo finalak jokatu gutienet? Ezkerparetan ba, baitugu pilotari oh, eh, onak, baitugu hil zela berri xala, eh, Iturbe, Mendi, uh, uh, Patsi uh, Etxegerrai, bon, bada, bada talde polit bat, Pampi-Pampirekin eta Pampila dutxe bez uh, Aski, aski ongi plazatua plazatua da pixkat eh, hartzain bezala egdatzeko beha talde hori dena dena idikea da. Zinez, dena idikea da, e, trinketean eskuskan ho bon, benenak hartu ditu, aztugu gain selekzion haun e, bat edo bategin hartu ditugu be hoberak, presdra, presdra eta edo zen espezialtateean predikra eta goduena performantz erraiten dugun bezala, eginen dugu zerbait eta xikatuko dugu zerbait. Erranduzu, alerret, du, duela urte Mexikon, biskabat, ziren nahi ziren lorpenak egin edo lortu, aldiuntan zer izango litzateke deceptzioa. Ez, ez padugu hilabazten uh, uh, eskuskan trinketean, eh? hori edo daigabe uh, pilotari oberenak ikine hori decepzioa izanen da, baina ez dugu hori ikusten. Eh, gu, kup, eh, pushi... Banaka eta binaka, bietan? Banaka eta binaka, bai, banaka eta binata, binaka hori dudai gabe. Uh, eta horren ez badugu lortzen hori, bon, egeran eh, gauza eh, penagarria izanen dela, hori dudai gabe. Eta bon, zesta puntan ere gauzak idikeak dira, badugu uh, badugu ekipa onbatzuk, on bi, bi ekipak. Gero uh, ezker paretean, hogei tamasei metruetan edo hogei tamar ere egin ginoen azken kopa munduko kopak. Ordoan presgira eh, orten ere uh, zerbait egiteko. Ordoan, kusiko dugu, eta eh, gero Kirola nahi oso bada eh, gero bale, bale, bale, bale gauzak, Be, zuk sartzen uh, direnak eta hori ez dela uh, ageriak baina bon eh? inla eginhendugu eta prizkidan. Begi datu dituzu Bizka beste selekzioak zain uh, pilotari jokatuko duten bereziki orei profesionalak parte hartzen aldutela munduko txapelketan hala. Badakigu, adibidez trinketean, Meksikajak biziki etxaigo borrak izaiten e aldirela, begidatu dituzu e talde osaketak? Bai, bai begidatzen begi dugu. Gainat, interneta bidez, behaz egiten dugu, askifite, askia, askia, aski irres gauzuek. Eta bon, zautzen ditugu gure etxaiak, gure, gure dudagabe, bai ditugu gure estrategia ere. Eta orden bai, uh, kumanoaek, bai Argentinakoek, bai Espainokoek eta eta Mexikakoek, Mexicanoak ere, uh, a udire uh, gure uh, gure tsai uh, nauxinak. Bon, presgira, eh? eta ikusiko du orain. Neskak ez uh, dituko zure aipatun, neskek ere badituzte santzak uh, izan trinkete edo eskerparetan. Bai, bai, daia be, uh, bon, uh, nesketan ere badugu uh, uh, uh, palan eta eta ere frontenishan bada badugu gure santzak. Eikin uh, trinketan eta eta ezkerpaltan Baitugu uh, uh, maritsu Z uh, maila atxelku eta eta bersi ere baitu uh, eta zefanile iza eta zile alzuet badugu uh, tririkan eta ezkerpaletan beraz pilotari uh, onak ahizkoturino uh, NK ekin beraz uh, presgira hortan ere eta pentsatzen dugu pentsatzen dugu. Modestuetan e egonez, pentsaten dugu, lortu uh, ugrezko medailean, eh, eta zendako, zendako bi. Hau da, nali, pronostikoak eginditzaagun bukatzeko, uh, zonbat medailarekin itzuliko ziste etxerat? Beden bost, beden bost. Eta ilazteko uh, osoan, eh, beden bost. Baina, bon, dena idikia, baina eh, erten nuen mezzara aktion, Denetan, presgira zerbait ekiteko eta zerbait ekartzeko -e -e -e etxert. Bukatzeko, Bartzelonan iraganen da, Mundiala, uh, etxetik ezain urrun, azken finean. Uh, Nola ikusten duzu, lekua, antolaketa, hor mundiala hasiko den ememento honetan? Antolaketa ontsalde batetik. Zenta promozio handi bat indute uh, pilotari uh, inguruan eta hori uh, uh, ongilitake uh, gure uh, Uh, gure kilola promozioa egiteko, baina gero, uh, barnean, hainiz partida izanen dire, uh, egunentziar, eta orduan bost egun hori dena komprimatzeko eh, zaila ikusten dut. Baina, eh, hori da, denentzat izanen da berdina, eta gero, ambianten dako, eta Manberzelona denek izautzen dugu, eh, da erri ondi bat, uh, uh, Um, bero bat eta eta angira Kantalunian, eh, hainiz uh, uh, jendeik iizanen dire hemendik uh, iparletik ledi, eta godonuzt uh, giro uh, onbat izane da bai, uh, gu, guretako eta bai piloteneneko.: Ontsa da, Han izanen gira Euskal Jatiak Mundiala segitzeko uh, mil eskar eta kuraioan bera. Bai, Min esker eta zueta kontatzen dugu ere.